Hej, hold da op. Hvad er I nu? Har du lige fået øh, et skud øh, koffein ind i lort? Ja. Yeah. lyder frisk. <laughs> Nej, jeg har for første gang i mit liv fået en øh, grøn øh, sund shake. En sund shake? Jeg var ude og øh, gå en lille tur, og så kom jeg forbi John the Juice, og øh, der øh, læste jeg lige ind og øh, kunne se op på øh, ja, menuen, at man kunne få sådan en vegan shake er ja, de fleste juice ikke weekend. Nej, men det er ikke en, så var det ikke en juice, det var en, hvad hedder var en shake, en shake, ja. Ja, en okay. shake med med, med i, jeg ved ikke hvad det er, noget chokolade, noget avocado. Noget chokolade. Ja, men der var også noget en chokoladeknas stod der i, og det var faktisk det der tiltalte mig, så var sådan, mm. så kan jeg både være weekend og få en lille snack. Det er jo så sygt, det der, det taler virkelig til sådan, Lasse, det er din hjerneføler der går ind. Leder <laughs> efter noget sundt, og så ser der er noget med chokolade, men der står også det er vegan. Hallo. Og derfor så må det være en sund drik. <laughs> og så har du drukket den. Selvom jo. du så har siddet og drukket chokolade, simpelthen. Du så godt, at har købt din matilde Kakao-mælk. Jeg kører altid 50-50. Det er det, jeg har altså kørt med 50-50. Kørs pimmuden. Lidt usundt, lidt sundt. Det sundeste du kunne have gjort da var nok bare at købe en af de der grønne juice, man kan få. Ja. Det er jo også weekend, hvis den skulle være. Det er rigtigt. Eller man snuden hjem igen og lade være med at købe noget. Så har både min polvomen ja. været glad og min mave lige nu, du for det er den rumler. at sige, du har nok ikke penge at købe mad for resten af måneden nej. i hvert fald. Det det. Hvis du har været på Jointed Juice. Det er jo ligesom at tage med ind på en Michelin en... restaurant. Det var det måltid. Det koster så fucking mange penge. Ja, det er for meget. Den koster 62 den her. Det er løgn. Altså, nej, det er ikke løgn. Og det eneste resulterer i det er, at min mave den rumler utrolig meget lige nu. Så øh... ja, du er sulten jo. Ja. Du er jo bare altså yeah. drukket. Jeg har drukket lidt, lidt hufte, øh, efter. chokoladegræs. Men øh, har du det ellers godt, min vand? Jeg ringer for at klage. Jeg ringer Nå. for at og, og, og åbne min hjerte op omkring noget, der er sket, som jeg er været over. Eller jeg har været bange, jeg har været ked, jeg har været vred, jeg har følt mig troet, jeg har følt mig sikaneret, for hold det skal være løgn. Okay. Jeg, har, jeg har været mange følelser igennem. Men øh, det er jo sådan, at øh, Simon, han øh, hvad hedder det, spiller jo fodbold her, og øh, han spiller for et hold, der hedder St. Pauli. Og øh, et andet hold, der ligger i Hamburg, som er St. Paulis er rivaler, det er jo HSV. Ja, det ved du jo godt, Det er kæmpe rivaler. Det er jo lidt ligesom Brøndby og FCK. Øh, på stiv udder. Ja. Altså, det, det er noget af det mest voldsomme i hele Europa, faktisk. Ja, det er, det er ret vildt. Ja. Og, og hvad hedder det? Så havde vi jo øh, den her kamp. Vi, som om vi en del af holdet. Simon Svold. <laughs> jeg skotten. Med skotten. <laughs> også mig inde i øh, en stor bamse inde på St. Paulistadion. Jeg var til stede, og, øh, og der var en kamp, og der var det her Darby kamp. Så kan mm. når rivalerne spiller mod hinanden. Ja. Og øhm, der scorede Simon jo to mål øh, mm. mod HSV. Hvilket gjorde, at de vandt, og at han blev øh, man of the match, og alt muligt i den kamp. Og øh, det var dejligt. Det var øh, skønt. Jeg følte mig som en... Øh, jeg følte mig lidt som Victoria Beckham på, øh, okay. på stadion, da jeg stod der. Det var min kæreste, og han lavede hjerte op til mig, da han scorede det andet mål, og jeg var virkelig sådan... <laughs> øhm, det var fedt, lige indtil, at øh, vi begyndte at blive chikaneret af HSV-fans. Nej. Jo. Har de stået med romerløs uden foran øh, vinduerne? Nej, det har de dog ikke. Ah, Men det okay. føler jeg faktisk ville have været bedre, og det kan jeg fortælle hvorfor om lidt. Fordi det der er, er at øh, jeg har i Danmark, jeg kommer hjem. Simon henter mig, og vi kører øh, hen til vores, ja, vores hjem, øh, bilen og går ind ad vores hoveddør. Og i Tyskland er, er, er, er alt meget højt. Der er højt til loftet, dørene er høje og sådan noget. Så, så vores dør ind til opgangen er nærmest tre meter høj. For det, mm. er, det er ikke ligesom min lejlighed på Nørrebro, hvor den er halvanden. Men, men i hvert fald, så, så kommer vi ind og, og, og Simon ser ikke noget, og jeg ser ikke noget, og så kigger jeg alligevel lige op. Der er noget i mig. Det er nok min klaverjante. min, øh, min evner, der sådan får lyst til at kigge op. Og så opdager jeg, at der sidder et HSV-klistermærke på vores hoveddør. Det er provokerende. Og, og det vil nogen jo mene. Simon mener, det er tilfælde. Og jeg siger, at det er ikke et tilfælde, <laughs> at der er nogen, der har sat det klistermærke deroppe. Og jeg kan ikke nå det, så beder Simon om at tage det ned, og han siger sådan, slap nu af, skat, det er bare øh, et tilfælde. Der er jo klistermærker øh, overalt i byen, der sidder rundt omkring. Og så er sådan, det er ikke et tilfælde, fordi det er ikke et tilfælde. Nej, der står jo Simon McKinock på postkassen. Ja, ja, det gør der altså... ikke ud på vores dør, men folk ved bare, altså sådan, det er bare ikke et tilfælde. Og, og mig og Simon, vi bliver sådan en lille smule uvenner. Jeg hisser mig lidt ja. op, men mest af alt, fordi at jeg bare har det sådan here vi gå igen. nu skal jeg til afgaloperende angst i aften, over om der netop næste, næste gang er nogen, der så også finder ud af, hvor vi altså, kommer op og begynder at sætte dem på vores dør, eller banker på. Bare det der med at vide, der er nogen, der ved, hvor vi bor. Mm. Og Simon blev med at sige, der er nogen, der ved, hvor vi bor. Blablabla, ikke? Og vi har den her dialog. Næste dag, så tager vi ud, så Simon Fri, så kører vi øh, ud skoven med hundene, kommer vi tilbage, øh, og går ind i vores opgang, og så inde i opgangen mm. på vores postkasse, sidder et nyt klistermærke. Nej. Jo. Et nyt... Og nu er det på postkassen, og der står vores navne nu på. Postkassen er stadig nede i, i opgangen, ikke? De er ikke jo. sådan oppe ved døren. Men du ved, de hænger der alle sammen, og så er der nogen, der nu bådset sig ind i vores opgang og sat et klistermærke på vores postkasse. Okay, det er fandme nøjeren. Det er fandme nøjeren. Og der er jeg bare sådan, kigger jeg bare på Simon, og så er igen sådan, tilfælde, eller ja Hvad? Og han er sådan, ej, men det er jo bare nogle små drenge, og det skal du ikke tage dig af, og alt muligt. Og jeg kan bare mærke, at jeg går fra at sådan være rigtig bange, og jeg bliver bange, og jeg begynder også at sådan vi skal ud og være sådan, at vi, vi skal sige noget til klubben. Og, mm. øh, jeg, jeg kan mærke, at det er enormt grænseoverskridende. Og jeg kan også mærke, at jeg hisser mig op over, at Simon prøver at tale det ned. Fordi jeg sådan, det er sådan her mor, de kommer til at ske. Det er nogen, der negligerer tegn <laughs> som det her. Yeah. Det her er jo de yeah. første tegn på, at der er nogen, der gerne vil os det ondt. Og hvis vi ikke reagerer på dem nu, så ligger vi <laughs> i en kiste inden for den næste måned. Det er jo sådan, min hjerne er, mm. hvor Simon det er sådan... Det er bare nogle små drenge. Og, og så tænker han ikke mere over det. Men det er jo også derfor, at Simon han vil være den første af os, der døde. <laughs> altså sådan, det er jo der, jeg er, og jeg bliver bare sådan, kan du ikke se alvoren i det her? Der er jo nogle mennesker, der er decideret, har decideret udvalgt os som ofre. Ja. Altså, de de, nu de... Et er at stå på gadeplan, noget andet har jo været ind i vores privatfærd, oh, i vores hjem, stort mm. set. Ikke? Jamen, det er jo lidt en trussel, mm. uden rigtigt at sige... Og altså... det er jeg mener, jeg tror, ja. det er jo en trussel. Det er en trussel. Fordi så kommer vi op, og der går nogle timer, og jeg kan ikke slippe det. Jeg bliver ved, og jeg er sådan her, og du skal bare vide, hvis det næste, der sker er, at det nu er op på vores dør ind til mm. lejligheden. Så flytter jeg hjem, ja. og sådan nogle ting begynder, hører jeg mig selv stå og sige. Og jeg bliver vred, og jeg hisser mig op, og, og Simon er sådan, ja, okay, nå, så, du må, så må vi jo ringe til politiet. Og sådan noget. Jeg er sådan, ja, hvorfor er det egentlig, vi ikke har ringet til politiet endnu? Mm. Og det er jo chikane, og så siger han også, det er en trussel. Og Simon er sådan, nej, det er jo ikke en trussel. Og så vil jeg bare sige, jo, er det ikke rigtigt? Det er det jo. Der er jo nogen, der bevidst er trådt ind over vores personlige grænse, intimsfære, med noget, som de ved, er det modsatte af, hvad Simon står for og tilplastret vores øh, altså, postkasse i det. Det er en trussel. Jo, jo, altså, jeg, vil, jeg vil helt klart tage det som en trussel. Altså, det er jo lidt sådan, altså for at vise, vi ved, hvor du bor, ja. nu skal du fucking score flere ja. mål. Hvis du... Ja. <laughs> altså, nu skal sådan, du passe på, du ikke kommer mig bange på... igen, egentlig, Nå, men ja... ja. Men jo, Ej. tak. Jo, jeg vil Ej. faktisk hellere have, at du... Jeg er faktisk heller ikke bange længere. Okay, okay det, er jeg så bare det er glad for. Kom. Det er glad for. Men det er nemlig rigtigt. Simon, det er sådan, det er bare nogle børn, og så er sådan, ved du hvad? Jeg faktisk skidet på, hvor gamle de idiotiske pikroder, der har stået dernede med det klistermærke er. Om de er fem år gamle, eller om de er 50 år gamle, så har de troet mig. Ja, ja. Altså, og, og, og, og så er den sådan set ikke længere. Og så kunne jeg nemlig mærke, at jeg blev så rasende, at jeg begyndte at gå ud og tænke, hvad jeg vil gøre for mennesker, ej, ved så ej. suppen. Jo, jo, hvor jeg kunne gemme mig. Nogle hundestede Ja, det er jeg dele nogle fucking hundestede havnefest ud. Og jeg var sådan, kan man gemme mig under trappen? Jeg er jo freelance, jeg styrer jo selv over min egen tid. Kan jeg tage min computer med ned og gemme mig under trappen? Og så bare have døren stående åben. Og så bare holde øje med alle mennesker, der kommer ind med, med klistermærker. Ja. Altså, og jeg vil sådan, kan jeg tage Anton og Dua med ned? Altså, sådan, kan vi... Altså Følger ikke, de er nogen bagthunde. Nej, det er det er ikke, faktisk. Så det er Men var det der med, at jeg opdagede, hvor rasende jeg blev, og det var bare sådan længe siden, jeg har været så sur. Og hvordan vrede kan drive en ud i simpelthen ting, de mest sindssyge ting. Jeg var ude i våben, ja, jeg... kniv, ja, ja, ja. pistoler, <laughs> pebersprays, <laughs> flitsbuer, svær, økser, morgenstjerner, hvad mm. jeg ikke ville have, der skulle ligge op i lejligheden, men hvad jeg ikke også havde lyst til at tage med ned under trappesatsen, for at tro tilbage, mm. hvad der er mit. Ja, men jeg kender godt det der med at blive så, altså, så vred på et menneske, at man simpelthen jamen, får lyst til at, altså, at yde vold. Ja. Jeg tror at sidste gang, hvor, at jeg, hvor jeg havde de her tanker øh, oven i mit hoved, med at have lyst til altså, at smadre mennesket, fuldstændig bare tage personen ja. i hvert et ben, ja. flå dem fra hinanden, så var det sådan en, lille, sådan en lille arkæk. Det lyder ret sygt, det her. Men det var øh, om, om, om meget, meget sådan... Øh, jamen, nærmest sådan, du skal ikke gå for for døren næste gang, Lasse. Men... Øh, et sted, hvor at mit piste kan komme i kog rigtig, rigtig hurtigt, det er bilka. Og det, nam, <laughs> og, og det, og det mener jeg, jeg og det er sådan, det siger alle sammen. Men jeg mener det faktisk, fordi varehuset er altid så kæmpe stort, mm. og jeg når altid, og sådan jeg ved ikke, jeg sveder dig jeg sveder meget nemt, jeg bliver sulten på sådan en tur. Folk irriterer mig grænseløst meget, for folk går ind i hinanden, de tager ikke hensyn, de har kun én ting i øjnene, og det er et tilbud om så om de skal gå over mig, så gør de det for at få det her tilbud, og det gør de også i kassen. Så øhm, jeg var, øh, jeg kan huske at jeg var i bilka og, øh, og jeg står øh, og jeg står i køen her, kæmpe kæmpe kø. Alt er bare stort i bilka. Det er kæmpe stort. Ja. Jeg altså, ved ikke om helvede, det er køen, om det er indkøbsvognen, om det kan kave mælk, altså sådan alt er gigantisk. Ja, ja. Og øhm... <laughs> Og der er der så et menneske, der snyder foran mig, og det er sådan det kan ske og sådan noget, men det her menneske kigger tilbage. Han snyder, kigger. snyder foran mig, det var virkelig en sød måde at sige det på. Du bliver sprunget over. Jeg bliver sprunget over. Du blev ikke snydt jo, per... altså du bliver bare sprunget over. Okay, det er hvad der sker. det, er det der sker. Jeg bliver sprunget over. Personen kigger, det, der, det synes jeg er mest provokant, det er, at personen kigger på mig, og så gør personen det. Det er fuldstændig vanvittigt. Hvorfor... Og der siger du ikke noget? Nej, nej, nej, fordi jamen, du, kender, altså, du kender mig. Nej, altså, er du hvad? Er en, nej, jeg, er lille, jeg er en lille mand. Altså, sådan, jeg, jeg gør ikke nogen fortræde, og jeg tør har tydeligt sig. Det er ikke noget med at gøre nogen fortræde og sige til nogen, hey, du skal ikke springe over mig i køen, jeg står og sveder, og jeg er sulten. Men, men jeg ved ikke, om det er det, der sådan, øhm, gør min reaktion endnu værre i kroppen. <coughs> For jeg kan ikke slippe den igen. Ej. I køen. Der tænker jeg på person, hvordan jeg simpelthen bare vil smadre det her menneske ned i kassebånden, køre ham midt over og smide ham direkte ud i containeren, papra, som der står ude i deres øh, lagerrum. Og de tanker her fortsat i køen, og de fortsætter også, da jeg sidder hjem på vej i metroen fra Fields, øh, Bilka Fields og hele vejen hjem til Frederiksberg. Jeg kan ikke slippe den her tanke her. Jeg tænker med resten af eftermiddagen på, hvordan jeg bare vil smadre det her menneske. Hvordan der findes de sådan. Hvordan jeg var så ligegyldig. Jeg blev også sur på mig selv. Skulle jeg sgu også bare selv hoppe i, altså, selv hop i den paprasse her? Ja, ja, ja. ja det, altså, sådan, hvorfor, jeg sur på mig selv. Hvorfor, hvorfor kan du ikke? Altså, det er jo en grænse, der bliver overskrevet. Ja. Når man bliver, altså, lige så Ligesåvel som det med klistermærket, det er en grænse, der bliver overskrevet, så det at blive sprunget over i en kø, mens at vedkommet endda der er fræk nok til at kigge der ind i øjnene mens det gør det ja. Det er jo også en meget grænseoverskridende oplevelse. en magtdemonstration ja. og jeg bliver og en, på og du bliver trådt på fuldstændig altså du er, du, du er lidt hyre. ligesom når svampebob han træder på øh, på hvad hedder det plankton i Swampe Bob, det ja. Og gnider ham hen og gulvet, og så vender foden om, og så siger, at jeg har trådt på noget. Og plankton han retter, Swamibub og siger, ikke noget, men nogen. Og svampebob stadig jeg bare sådan noget, og så bare sådan kaster Plankton væk. Ja. Det var, hvad du var der. Men det var jeg. Og det kan jeg godt forstå, at at du bliver vred over, men det tror jeg også handler om, at du så, hvis jeg må have lov til at lave min lille psykoanalyse på dig, bliver vred på dig selv bagefter. Jamen det går jeg også. Ja. Jeg blev lige så vred på mig selv, og synes jeg var, skulle tage mig sammen, skulle lige altså, hanke op i mig selv. Hvorfor, altså nu, nu skal du egentlig handle lidt mere om, hvad vi kan blive brede over, men hvorfor er det, du ikke føler, at du kan sige til et menneske, der springer over dig i køen, at man behøver ikke at sige på en sur måde. Man kan jo bare sige, ho, jeg tror, at du kommer til at springe mig over, og også de tre andre bag mig. Jamen, det ved jeg ikke. Der skal bare generelt meget til, før jeg bliver sur. Jamen, behøver ikke at være sur jo. Nej, men, eller... Det er jo det, jeg mener. Sådan, du behøver ikke at associere det at sætte en grænse med at være sur. Jeg... Fordi det er ikke det samme. Jeg det er jo tro... bare at sige, hej. Øh, du har lige været en idiot, nar og sprunger mig over, for du ikke være flytte sådan øh, Du kan ikke min plads. Nå, ja. Jamen, men jeg tror, jeg var bange for, at der var nogen, der ville sige, at jeg skulle slappe af, og så var det mig, der så så dum ud. Jeg tror, jeg var, jeg, jeg begyndte hurtigt at tænke sådan lidt, okay, skal jeg også bare slappe af og slet personen komme foran? Nå, det, ja. Men det ved jeg, jeg var bange for at se dum ud. Altså, men det, det er jo bare, tit... fordi vi lever i et, i et samfund, hvor at, at, at det at, øh, at, at sætte grænser og at sige fra og stå op for ah. sig selv, bliver associeret med, at så er man sur. Eller ja, der du, så... Ja, den er sådan slap af ja, Slap af, så stemmer er det jo heller. Ja, nej, var du kedelig, eller ja, ja. lige springe over. <laughs> Hold nu op, ja, hold hold nu op, op mand. Jeg kan bare okay, lige springe prander. over. Ja, ja. Tag frander til en tiger for Det, det, det, er, sådan, det er sådan noget, men, og, og det er jo derfor, at du har det sådan. at det går jeg ud fra. Mm, altså, slap, det er jo derfor, at ja. de fleste mennesker har det sådan, når de ikke kan finde ud af at sige nej. Fordi at man, man ikke vil være sur eller kedelig eller, eller tavlig eller hvad ved jeg. Men, men det er jo også fuldstændig fucked up. At ja, ja. Der så render nogle luren drejer rundt ude i, i samfundet, som har fundet ud af, at 80% af, af Danmarks befolkning ikke tør sige fra, fordi de ikke vil være kedelige eller ikke vil være øh, nogen nej have det. Så kan, kan de så udnytte det rundt omkring til at springe over i køen i bilkasser og sådan noget. Ikke? Ja, næste gang, så er der fem. Hvis jeg hører, om man slår så kunne det muligvis godt være armbånd. Ja, altså, sin anden sagde det jo også, dengang han besøgte os. Han kiggede jo også bare på dig i et sekund, og så sagde han også, ej, du vil være den søde inde på Paradise i en havajskjorte og en stor andannas under armen. Ikke? Man kan jo åbenbart se på dig med det samme, at du er sådan en, man godt kan trynge. Det er jeg. Jeg, jeg, og jeg. Og jeg ved ikke, hvad jeg gør. Og jeg, og jeg ved ikke, hvad det er. Jeg ved ikke, hvad det er. Sådan ser jeg bare. Det ligner bare et lille dodyr eller hvad? Men det handler jo bare om, at du en gang skal rejse dig op og så sige fra. Ikke ligesom på film, føler jeg. Så der er der altid på et eller andet tidspunkt, så får så for, øh, den søde eller nørden, eller hvad ved jeg nok. Og så spiller de det hele ad. <lød> <Ja. lød> eller også ender ja, ja. det i et <lød> <Ja>. <lød> eller et eller andet. Jamen, det er jo <lød> og øh, sådan... lader du har ikke sagt noget hele dagen. Hvad, hvad der galt, går bare rundt i min rygsæk. Jeg tror, jeg har sagt fra én gang. Øh, hvor jeg er blevet sur og sådan kastet. Altså sådan, ikke, jeg, jeg tror ikke, jeg har rækket fuck, men det var i trafikken. Trafikken er et voldsom, voldsom, voldsomt sted. Helt men der vildt. vil jeg faktisk gerne sige, at der tror jeg også, jeg har været lidt ligesom der et par gange. Ja, altså, for... hvor har, eller har jeg ikke haft chance for at nå at sige noget til nogen, fordi så er de væk. Altså, så de cyklet videre, eller mm. et eller andet, ikke? Jo, jo, men Så står man der og banner for sig selv. Ja. For helvede, mand, <laughs> fuck for hovedet, fuck noget, pislort. Sådan helt alene, og folk går forbi, og så wow, hvad sker står, der med den. Ja, ja. Pis for satan! Sparker til sin cykel, og ja, ja, men der har jeg også stået flere gange. Men der har du sagt fra, eller hvad? Jamen, det har, nej, der var nok mere som at du siger nu, at jeg var den der type, fordi der er alene. Der skal du have et fodgång <laughs> se, det er så godt, så godt du siger fra nu over for dig selv, og, og jeg stopper op, så du bliver kørt ned. Der var en person der øh, der mig. Øh, jeg skulle have et fodgång ind i Inderby, København, og øh, jeg har mit altså sådan jeg har hovedet med min telefon, så jeg går bare over fodgång fordi bilen skal holde tilbage. Og der kommer en sådan bare kørende ham her med 40 km i timen. Altså sådan jeg er så tæt på at blive kørt ned, altså han kører nærmest over min store tog. Er og, okay. og der kan jeg huske, at jeg sådan bare altså, slår ud i luften, og sådan, hvad helvede laver duagtigt? Og så fortsætter det, og så, og, ja, og så ja. kører den så videre, den er fucking idiot, har du ja. en fucking kører i automat, din fede spasser, mand. Kom vær, ja, så skal jeg løbe, løbe efter ham, eller hvad? Jeg skal jeg løbe efter ham, bare trække ham ud af bilen og smadre ham ned i eller hvad? Han kørte ja, ja. ja, videre. Ja, han ja. kørte jo videre, om hun er glad. Jeg tror faktisk, det var nærmest ham, der gav mig fingeren sådan, se dig for. Ja, ja. Lige men mål, det er men. også, altså... Trafikken er jo virkelig Færdigsted. et sted, Færdigsted. hvor at hvis man først er inde i den, altså hvis man, hvis man på farten, hvis man befærdes i den, altså, Amen, jeg håber, der du... føler, at det er en verden for sig selv. Det er det altså, også. hvor du kan sådan træde ind i den, og så træder du ud af den igen. Men så længe du er inde i den, så har alle fucking, alle øh, parader oppe, og øh, altså sanser ude, og er klar til fucking og øh, ja, simpelthen slå ihjel for et godt ord. Det er vildmarken.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 Hos Nordlys giver vi dig adgang til ladestander over hele landet, og der er stadig flere på vej. Til dig, der kører på el i dag, og dig, der gør det i morgen. Kør med på nordlys.dk Lige nu i Rema 1000. BKI Extra, BKI Morgenkaffe eller BKI Økologisk. Kun 22 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount. Jeg har været udsat for to ting. Hvor jeg faktisk havde det lidt ligesom, ligesom dig i Bilka, hvor jeg også endte med den første gang, ikke rigtig at sige noget, hvor at jeg er inde i, i indre by i København, og øh, cykler rundt øh, omkring magasin, okay. og så øh, er der noget vejarbejde så er jeg lige hurtigt kort nødt til at, at køre op på et fortog, og så udenom og så ned igen. Og det er jo det, man skal der. Altså der vejarbejde vejearbejde, der var pile og alt muligt. Mm. Men jeg er endda så stille og rolig øh, og, øh, og forsigtig på min cykel, at jeg, øh, du ved, står med foden på den ene pedal, og så bare har den anden ned på jorden, så bare sådan skubber mig selv sted hen over fortoget, som der i øvrigt ingen mennesker er på. Det er en eller anden kedelig formiddag. Altså, der står to mennesker og drikker kaffe, og inden så nærmest ikke. Før Førind er den ene af de her to vanvittige psykopater med vilje træder ind i mig og giver mig en skulder i sådan en sonoplexus nærmest. For Ej, jeg, sådan lige i halsen. Altså, du ved, sådan på brystkassen, halsen, vader han ind. Sådan en rigtig stor fed mande-idiot. Undskyld mig. Men sådan, ej, hvor var han irriterende. Og så vader han ind, og så giver han mig den der skulder sådan lige i halsen. Og, øh, og så siger han sådan, Hov, se der der for, Men du ved godt, altså sådan, det var ikke noget hov. Det var ikke, fordi jeg var kørt ind i ham. Han havde stået, jeg havde godt set ham sammen med sin øh, kollega. Ja. Eller kæreste eller veninde, eller hvad det var. Øhm, og så med vilje, så, at jeg trillede med mit cykelkøretøj på fortovet, så er han åbenbart blevet så rasende ind i sig selv, fordi man ikke må cykle på foretåget, øh, har idioten så ikke opdaget, at man godt måtte der. at han syntes, at han skulle gå over i mig, og altså, simpelthen udføre et overgreb jo. Ja, altså, sådan, ja det hun, sådan han slår mig jo, mm -hmm. altså, og så lader han, som om det var et uheld, fordi at jeg cyklede på fortovet og at jeg kørte ind i ham, selvom han med villig vader lige ind i mig. Hvad kæft, en klapper Altså, det er noget af det mest... Altså, jeg er begyndt at grade på stedet. Jeg blev så bange. Eller du var ikke bange, men jeg blev så chokeret, fordi det var sådan, hvad har jeg lige været udsat for? Og samtidig så kunne jeg slet ikke få mig selv til at sige andet end jeg. var bare sådan, hvad laver du? Ej, hvad laver du, mand? Og han er bare sådan, så søler du for at din kælling. eller et eller andet. Jo, jo, det var sådan noget. Så ud over det, sådan, wow, wow. Og jeg kunne slet ikke finde ud af, hvad jeg skulle stille op. Og selvfølgelig var jeg også bange. Altså jeg er en forholdsvis lille pige, kvinden, og, og, og det her er et kæmpe stort stykke mandfolk, mm. der, der lige har, har, har demonstreret sin magt som kæmpe kæmpestor mand over for mig, ikke? Så tør jeg jo ikke at gøre noget. Altså, sådan, jeg, jeg er bare i chok, og så står jeg bare der og siger så sådan, Øj, Ølge, er du tavlig mand? Føler jeg bare, det sådan noget jeg fik sagt, ikke? Mm. Øhm, altså, hvor jeg også bagefter må ringe til Julian og Filip og, og bare sådan virkelig være sådan, så kan jeg så, øh, så altså, gik, kanalisere min vrede ud, ikke? Ja. Men, men så der kan jeg godt se det der med, at det kan være vildt svært at sætte en, sætte en grænse. eller altså, sådan, Der er så forskel på, om man har fået en, mm. en, sk en skulder i, i, i, på på, på hovedet eller om man er blevet som over i Bilka, men... Altså, Der er gode grund. Altså, jeg forstår godt, du ikke siger fra. Altså, men jeg jeg forstår tror ikke, hvor den der vrede i andre mennesker på den måde kan komme fra. Jeg oplevede det også et godt og skade var til polterarpen, og det var faktisk i den periode, hvor jeg havde en fucking depression. Jeg var så nedtrykt, og jeg gik til den der polterme, jeg lige stod og råbte en eller anden, jeg ikke kender ind i hovedet, af jeg fucking ikke skulle have nogen shots, mm. fordi hun blev ved med at prøve at presse shots på ah, mig, ja. små da. sure, kl. 10 om øh, formiddagen. Nej, ja. tak. Jeg må gerne lige have lov til at pille ud med mine egne først. Jeg skal sidens. ikke bede om det der. Ikke? Eller så skal, har I i hvert fald et angst fald, der står herover om lidt, og så kan ja. I godt. Altså. Ja. Øhm, og så går jeg der ved at hive øh, nogle paller med rekorder lige eller et eller andet ind på art, hvor vi skal optage en musikvideo. Og så, fordi jeg netop tager nogle ting op af en stor ladcykel, der holder sådan på den her lille gade, som mm. både er til biler og cykler, øh, men igen... En dag, der er ikke noget trafik, og jeg skal bare lige uden om den og cykler sig op på fortrådet. Så kommer der simpelthen en eller anden pik af en cyklist kørende bag mig. Og så igen laver den der med, med vilje at køre ind i mig på sin racercykel og sit hele sit skulderparti ind i ryggen på mig. Så jeg taber en pal rekorder lige ned over min egen fødder. Og er ved at snuble øh, videre ned i asfalten simpelthen og kunne have fået et åbent kranjebrud. Hvem ved ikke? Altså, og så kører han bare videre og sådan, sådan, sådan der God ind på fortoget, mand! Ikke, hvor det sådan, ej! Hvor kommer den brede fra? Hvorfor er du så ond? Mm. Hvorfor har du lyst til at køre en frappet person over? Stå, altså, den er bred, den her vej. Der var ikke nogen andre, kunne, der var ikke nogen ham, der var ikke nogen foran ham. Mm. Der var masser af vej til os alle sammen, og jeg skulle bare have den der rekorder lige ind på Arch. Og så, altså, jeg var i chok også. Altså, hele min dag var udlagt. Hele min uge, Ja, det vil jeg altså, godt. Han forværrede min depression, ham der. <laughs> ja, ja, ja. Men, men, men det er som om, at vi har tankerne, og så findes der simpelthen også mennesker, der, altså, der tager et videre og gør de tanker her til virkelighed. Men så kan jeg da bedre forstå, hvis du hakkede ham, der sprængte over ned i bilkaen på strobehovedet. Han havde på en eller anden måde også bedt om det, altså ved at gøre noget. Nej, du ved, han, han ja, ja, er jo en idiot til at starte med, eller hun... Men, men det der med, at jeg har, da ikke, jeg har da ikke gjort nogen af de der to noget. Nej. Så, jeg går bare her og passer mig selv. Hvorfor skal, hvorfor skal du lade din ulekker vrede gå ud over mig? Det er jo fuldstændig vanvittigt. Det er fuldstændig i åndsfald. Jeg, ja. jeg kan nok godt tage at være rasende, og jeg kan nok godt tage nogle gange at komme til at lade min frustration eller vrede gå ud over andre mennesker. Det må du, om nogen kan til. Det kan jeg godt. Jamen. Men, men du ved, sådan, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg kunne aldrig finde på til fuldstændig fremmed menneske at være decideret Nej, men jeg, jeg føler også bare, at det, er, så det er sgu lidt uintelligent på en eller anden måde. Det er nærmest lidt. lige... Nej, men går sådan... Hvad så? Hvad så? <laughs> altså, jeg Hvad hmm, ja. Jeg kender dig ikke. Nej. Så søg du dårfomand. Ja. Jamen, så sig til mig, at jeg står i vejen eller sådan noget. Men vi står ikke engang i vejen. No, no, der det, no. no, no. det er jo nogle mennesker, der brug for hjælp. udover det, så de her to... Det er jo også sjovt nok begge to mænd. Sorry at ja. sige. Og nogle meget hvide, nogle af slagsen. Jeg føler, det er sådan nogle... Øh, der er noget hulemand over der. Dig. Rasmus Paludan, der sykler rundt og hader kvinder, og alle andre mennesker, der ikke ligner dem selv, simpelthen. Det er, vrede. Det er nogle vrede mænd, du har mødt dig der. Det er jo meget mentalitet, det der. Og nu... Jeg, altså, jeg, har, jeg har aldrig nogensinde kunnet finde på at gøre det der. Men, mm -hmm. men, men jeg må ligevel lægge mig flot ned og sige, at da jeg var yngre, der havde jeg meget en mentalitet, Men hver gang jeg blev sur, så skulle jeg slå noget i ting. Altså, jeg skulle ligesom øh, komme ud med, med min vrede, og det gjorde jeg ved at slå ting og rive ting over. Men gør du det? Og råb, der var sige, der var jeg fuldstændig ligeglad med øh, at blive sur på andre. Og det galt specielt ved spil. Spil, der så jeg totalt sort. Jeg kan huske, at øh, jeg holdt øh, rigtig tit øh, sådan nogle lan hvor at vi øh, gamede computerspil. LAN-partys? lan Fyre en lan og øh, det var her, hvor man spiller masser masse computerspil, får en masse chips og øh, hygger sig rigtig meget. Og lige præcis det sidste år hygger sig, tror jeg ikke, vi går. Fordi øh, vi spillede noget, der hed League of Legends. Det er et computerspil mm -hmm. med masser af trolddom. og øh, det handler om, at de her trolde orker, de skal smadre hinandens base. Og øh, det, altså, der er rigtig meget taktik i det her. Og hvis du spurgte 16 i mig, som øh, gik konstant og lugtede af ja, lag. Pinot jeg. Cooler. Præcis. Læn, og monsterdrik. Og ostrejer og monster. Det var simpelthen mit sved. Du kunne drikke. Visst? Ja, en nørd nok drikke mit sved. En nørd, det, nok, det var det, jeg var. Og øh, jeg følte mig jo, som sagt, som taktikeren. Så øh, da jeg fik mine, mine venner på besøg, og vi skulle spille computerspil, så, øh, så gik jeg fuldstændig amok, hvis det gjorde, som jeg sagde. Jeg havde en plan, og hvis vi ikke fulgte den, så gik, vi fuld, altså, så gik jeg fuldstændig amok. Jeg sad og spyttede ostepops og sodavand ud i hovedet på dem, fordi jeg var mm. så rasende. Og jeg kunne sidde og sådan, altså, råbe dem. Vi sad skulder mod skulder, så kunne jeg vende mig om og råbe dem i hovedet, om de ikke fattede en fucking skid. Og de er så fucking altså de var så fucking dårlige. Kunne jeg bare sidde og sige til mig, at du var mig, der havde inviteret dem om. Hmm. De var sådan, ej, lad os slappe de af, det skal nok gå og sådan noget. Man havde ikke nogen skam i livet. Altså, jeg var klar på... At altså, der var jeg også bare klar til at tage deres hoveder, smadre ned og bare sådan... Fat noget. noget. Og... Og det er fortsat. Der var også en aften, hvor jeg sad og spillede FIFA øh, i sådan en online-finale. Og der kom min mor ind til mig og siger, øh, en time ind, der kommer hun gæster Lasse, ja. nu skal du slappe af. Eller sådan, ja. i aften, der skal du slappe af, for jeg får nogle veninder på besøg, og det går ikke, du sidder og råber og skriger herinde. De tror jo såøs, at der er noget galt med dig. Det mm. går simpelthen ikke. Mm. Øh, du skal lige slappe lidt af. Og jeg spiller den her finale øh, i sådan en online-kamp. Og, øhm, og jeg starter med at være foran. Det kører godt, der er højt humør. Han scorer så til 1-1. Og så... Til slut i kampen, der scorer han så til 2-1, og min krop den bliver rødglødende ja. Jeg har for lyst til at råbe og skrige og slå noget alt, men jeg kan ikke gøre noget. Så jeg kigger ned, og så tager jeg bare fat i min trøje, jeg sidder i. Og så river jeg den søst over i to. Altså, jeg rev min trøje i <laughs> stykker, og finder så ud af, efterfølgende, at det var min fars trøje. Så det var jo... Altså, okay, det var jo så, at, ja, ja, ja. Pu pusteren var trist. Så er jeg ikke nok med, at altså, jeg... Jamen, det er jo noget, jeg er en styrke trøje stykker. Ja. Og, ja, og så er det min far, jeg altså, fede Jan Jones, tror jeg, jeg har købt til, ja, til, til det var Det by night. Til varte, ba ja, til var det bare Night. Ja. Jeg kunne slet ikke styre det. Jeg har også smadret IKEA-bord. Jeg har slet slået igennem ja. som 13-årig et IKEA-bord i vrede overspil. Hvor er den vrede spil? henne i dag? Du kunne godt bruge lidt af den, jo. Ja, det kunne sige? jeg godt. ikke Ik? men, men, men, men noget helt generelt er jo virkelig bare altså sådan noget der. Det er sådan noget af ja, det, er noget, der, jeg synes er det sjoveste i verden. Altså, jeg, jeg kan ikke for se noget for mig, når det næsten er dummere, end når folk de bliver så vrede, de begynder at ødelægge deres eget tøj. No. Altså, det er simpelthen at blive sendt 2000 år tilbage før Kristi, eller hvad mm. det hedder. Altså, jamen, det ved jeg også godt, du ved. Mm. Men det er bare, fordi det er bare sådan, altså, vrede kan ligge sig så, så tæt op af, af alt, hvad der er rigtig, rigtig, rigtig, rigtig sjovt, synes jeg virkelig. Yeah, altså, der er også 100. nogle rigtig dårlige tabere, som står netop og sådan, fuck, yeah. fuck for helvede, fuck. Yeah. Nej, nej, det gør jeg ikke noget, nej, øh, nej, sådan, det skal jeg ikke tænke på, eller sådan, fuck, altså sådan, det, jeg kan slet ikke, det er så fucking sjovt, synes jeg, men, men jeg kender virkelig godt det der med, når ting ikke går, som man har planlagt i hvert fald, eller hvis mm. man havde en plan om noget, fordi det er nok i virkeligheden det, der kan gøre mig mest vred den dag i dag, ud lyde. Altså en lyde, som, som jeg ikke ved, hvor jeg kommer fra, eller en mm. lyde, som jeg godt ved, hvor jeg kommer fra, men som jeg bare altså Når min overbo spiller klaver, så kan jeg også hisse mig op, sådan at jeg forestiller mig, hvordan er, at hendes hoved skal hugges over med et eller andet torturinstrument fra middelalderen, <laughs> og hvordan jeg sætter ild til hendes klaver og sådan noget. Men mm. du ved, jeg ved jo godt, at det ikke har noget med hende at gøre. Hun må jo gerne spille klaver. Jeg må bare lære at styre mig. Men du ved, det kan stadig få en fuldstændig uigenkendelig vrede frem i mig, lige så snart, at der er lyde, som jeg ikke fucking kan styre, hvornår skal være der, eller hvornår ikke skal være der. Mm. Øhm, og, og, og det samme kan det der med, hvis jeg har billeder i hovedet af, hvordan jeg troede, at noget skulle være, så kan jeg også blive resten. Altså så sent som øh, øh, sidst jeg var hjemme i Danmark med Simon, der var jeg bare hjemme, og skulle han komme nogle dage efter, og så, så ville jeg gerne planlægge faktisk, at, øh, at øh, vi to skulle ud og optage noget på The Voice sammen, der er mig jo, mm. og at øh, Simon også skulle ud med vores fælles ven Oliver og lave noget. Og så skrev jeg til ham, at jeg har en plan, den er allerede lagt i mit hoved. Ja. Øh, når, vi kommer til, når du kommer til Danmark, der og sådan noget, så skal vi øh, sammen, øh, dig, mig, Oliver og Lasse, køre ud øh, på radioen. Så vi alle sammen fiks. Og hvis I skal lige tale sammen inden, så er det fint. Det er mig og Lasse skal lave tager nok lidt længere tid. Du ved, altså jeg er bare planer, planer, planer. Og så siger øh, Simon til mig, sådan: at det passer altså ikke lige der, fordi mig og Oliver skal spise en brunch? Og så... og så bliver jeg rasende. Og jeg ved ikke rigtig, hvad der egentlig går af mig, fordi jeg tror i virkeligheden mere, at det handler om, at jeg bliver jo ked af det. Mm. For nu har jeg lige allerede visualiseret, hvordan vi skal hygge. Vi skal alle fire ud der. Vi skal altså sådan, lave radio alle sammen i hver vores studie, og det bliver sådan rigtig eh, kollektivt efterskoleagtigt. Mm. Jeg er rigtig romantiseret, at vi skal måske forbi McDonald's på vej hjem og have ja. en McFlurry. Ej, okay. ikke? Amen, du ved sådan, jeg allerede virkelig, mm, det bliver hyggeligt. Og han ødelægger det ved at skrive, hans han skal til brunch og, jeg, og jeg, jeg oplever, hvordan jeg selv skriver sådan noget. Med sådan, det skal du ikke. Du skal ikke spise brunch. Ikke? Eller sådan, Nej, I skal køre mig og Lasse derud. Og han er sådan, Ida, jeg synes måske, at det er færre nok, at jeg holder mig til min plan nu med at spise. Og jeg er sådan, det er fint. Men så siger jeg også bare til Lasse, at vi slet ikke kan lave det program. Så må vi jo Ej. sige til Mikkel, vores chef, Ej. at vi ikke kan hjælpe ham med at lave det program, fordi dig og Oliver ikke vil køre os ud på radioen. Det, ved, det hører jeg mig selv, siger han er sådan... Ej, det er jo ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, det er lidt åndfærdigt, jeg skal aflyse min brunch. Måske vi kan rykke det hele lidt eller sådan noget. Nej. Nej, nej, du siger, at mig og Lasse ikke må få et lift, og, og så kan jeg mærke, at så gider vi heller ikke, og så kan vi ikke lave det program, men så må vi også bare sige til Mikkel, at, altså, du, ved, at du ikke vil hjælpe os, så vi kan hjælpe ham med at lave programmet, du ved, vores mm. chef. Altså det hele bliver sådan et og samtidig kan jeg mærke, at det begynder at svige i mine øjne, og jeg har lyst til at græde og sådan noget, mm. ikke? No. og ender med at bare skulle mig, jeg gider ikke, forvel, godnat, og sådan noget, ikke? han er sådan, okay, godnat, og det er jo så det næste så bliver jeg jo fucking rasende over, at han ikke reagerer på, at jeg skriver godnat. Mm. At han ikke så ej, skat, ej, det må du undskyld eller et eller andet. Men han bare skriver godnat, hvor at, der var du igen det der med sådan, så får jeg lyst til at tage fat i eller andet. Og du skal fucking ikke bare skrive godnat. Nej. Kan du ikke fucking forstå det? Du skal fucking ikke skrive godnat, når jeg skriver godnat, fordi det er mig, der har skrevet godnat. Sådan noget, ikke? Jo, jo. Altså, så, så begynder jeg ikke at og skrive sådan noget, hvor han sådan, godnat? <laughs> eller altså sådan, spænder et spørgsmålstegn, eller sådan, ja, eller, nå, no, eller, altså, hva, hva, jeg virkelig hvordan jeg skal forholde mig til det her vredesudbrud, som jeg ikke rigtig kan forstå, hvor du kommer fra, ikke? Hvor er det også næste morgen bare vågnet op og var sådan... Skulle det til at sige, hvad er hvad? Oh. <laughs> altså, jeg var ikke engang sur, da jeg lavede mig til at sove. bare sådan, det ser vi på i morgen. Ja. Men, men og, og så vågner jeg op, og så er jeg sådan... Det, jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal komme igen efter det der. Det var ja, det, det var var meget. specielt. Ja, det, var, <laughs> det var Det var ikke muligt. Hvor at jeg så sådan finder en, øhm, en, en video af en sød, et sødt føl, der løber hen over en mark og galopperer Og så sender jeg bare den. Skriver jeg ikke noget? Nej. Sender jeg den video. Og så skriver Simon lidt efter, øh, øh, hvad så øh, åndesen? er du klar til at være ond i dag? Eller ej, eller <laughs> du sådan, og så kører den ligesom derfra, ikke? Eller sådan. Men, men ja, altså, så, så, det, det kender jeg virkelig godt, det der med, når, når, når hvad man troede skulle være noget, ikke blev som det blev. Og så bliver man rasende over det også. Men, eller, men, men okay, så lige, fordi, hvad så efterfølgende? Ser du så tilbage på situationer, situation, og var, var sådan, okay, det var måske, altså sådan... Det er en stor del af mig, det der. Okay. Så det er ikke, altså, ja, ja, ja, i min situation står på, ved jeg jo godt. Altså sådan, øh, okay, så du bliver faktisk klar over, imens er du er Jeg to sekunder så... inde i det, og så er jeg sådan... nej, mm, jeg bliver sgu redd med en stemning <laughs> nu. <laughs> ja. nej, mener du det? <laughs> ja. Det gør jeg da også tit mod dig. Nå, ja, det, Men det er også, fordi det, jeg, jeg føler jeg... både dig, Simon, og Julian du godt ved det. Ja, ja. Jeg altså, forstår, du, hvad jeg mener. Så er jeg sådan... Ja, nå, godnat. <laughs> og så er jeg sådan... I skal fucking ikke skrive godnat til mig! <laughs> ja, ja. Og så er det, det sådan... Selv, sådan baby, ja, ja, og, det det, og sådan baby, og slå ned Ja, det er det, og slår nemlig ned i tingene... Og Kast med noget hmm. og sådan noget, men altså... Og så næste morgen, så er jeg sådan... Her er der en video af en hul Tænker jeg ikke, vi taler mere om det. Nej, nej sådan, det, det er glemt nu. Det, det kan vi bag os. Det, det, det må være sådan, det fungerer. Men ja, ja det, jeg, jeg, jeg, jeg tænker ikke tilbage på noget, tænker Så bliver jeg klogere, fordi det, det er bare sådan... Jeg nej, er. det ved jeg godt, men ja. det var bare mere sådan, om du så kunne blive sådan lidt... Altså sådan... Jeg blev ikke flov. Oh, du, det, nej, okay. det ville jeg gøre, hvis der var nogle andre, men gør det ikke over for Simon. Altså, og heller ikke, du ved, lige den situation vil jeg ikke Der kan godt være nogle andre situationer, at det går for vidt Og så siger jeg også undskyld mm. øhm, Men det der føler jeg bare, at vi begge to godt vidste ja. det, det var bare lidt åndssvagt, ikke? Jo Men øhm, ja, men, øh, ja jeg, øh, jeg, vil, øh, jeg vil smutte i dig Jeg vil øh, vil væk fra den her vrede samtale ja. Men jeg har faktisk blevet bedre ved, Altså Ikke fordi jeg er i ja. humør, øh, inden vi talte sammen Men jeg vil faktisk sige, at det skulle nogle gange godt ligge At komme ud med nogle ting, man er usfreds med Jamen, det er i hvert fald også år. sjovt at grine af sin egen øh, vrede. Ja. Det der med, at man kan grine af noget, som i virkeligheden er, er så alvorligt som vrede. Ja. Jeg vil sikkert sige, at jeg tror ikke, dem, der går ind i dig, de griner den dag i dag over de situationer der. De vil stadig, de går stadigvæk af vrede. Og vrede? Ja, men forhåbentlig ikke, ikke på mig. Jeg tror jo ikke, at dem, der cyklede ind i mig eller gik ind i mig, var vrede på det mig. Nej nej, det gik vrede bare nok ud over dig. På alle kvinder. Jeg gik bare ud over dig. Jeg mig at de har haft begge to en ex eller et eller andet altså sådan noget så de føler at alle kvinder er onde. for ja, ja. det ja, ja. ikke om vil være kærester med mig længere i fjerde klasse og nu skal jeg sådan, gøre livet surt for alle. Ja. Ja ja, men 100% det, altså det, deres vrede gik ud over dig. Ja, det tror jeg også. Men Ida ja. Pettersson. Øh, ja, i visse. Nej, og det og det var ikke ment, fordi det klistermærkerne. Nej, skal klistermærker, sådan, til klistermærkerne. Det var ikke sådan ja. Det vil jeg gerne sige. Men ja. øh, vi ses. Jeg vil jeg med og tænke over dem. Tak for det. Ej, her? Det er selvfølgelig kædre. Det er mine